Sanningens ande, kapitel 16, senare delen av vers 4, till och med vers 15. Jag sa det er det inte från början eftersom jag var hos er. Fem. Men nu går jag till honom som har sänt mig, och ingen av er frågar mig, vart går du? Sex. Utan det jag har sagt er fyller era hjärtan med sorg. Sju. Ja säger er sanningen det är för er ett bästa som jag lämnar er ty om jag inte lämnar er kommer inte hjälparen till er men när jag går ska jag sända honom till er 8 och när han kommer ska han visa världen vad synd och rättfärdighet och dom är 9 synd det tror inte på mig 10 rättfärdighet Jag går till fadern och ni ser mig inte längre. 11. Dom denna världens härskare är dömd. 12. Jag har mycket mer att säga er, men ni förmår inte ta emot det nu. 13. Men när han kommer, sanningens ande, ska han vägleda er med hela sanningen. Han ska inte tala av sig själv utan förkunna det han hör och låta er veta vad som kommer att ske. 14 Han ska förhärliga mig, ty av mig ska han ta emot dig, han låter er veta. 15 Allt vad Fadern har är mitt. Därför säger jag att det är av mig han tar emot dig, han ska låta er veta.